אה שבוע... נכון, אנה אינה נמצאת איתנו כרגע, אבל אנחנו בטוחים שתוך דקות מספר היא תופיע ותתגלה לנו. זהו יום רביעי בשבוע, אני מודה לאלוהים שיש לנו הזדמנות לבוא ללמוד ביחד מדברו. אנחנו ממשיכים היום ללמוד בספר ישעיהו הנביא, ונקווה שהיום אנחנו נתענג על השיעור כמו בכל הפעמים. אבל לפני כן, כדי שזה באמת יקרה, אנחנו זקוקים להדרכתה ולכוחה של רוח הקודש ולחיוכה של אנה, בואו נתפלל. אבינו מלכנו, תמיד טוב לפתוח את דברך כדי לשמוע אותך. אנחנו יודעים שאתה ראשון ואחרון. מבלעדיך אין אלוהים. ואנחנו מבקשים את הכוח של רוח הקודש כדי שהחלון שאתה רוצה לפתוח לנו היום יהיה פתוח לרווחה והלב שלנו יהיה מלא באמת שלך. אבל אנחנו מבקשים ממך אבא שתעזור לנו לא רק להיות קוראים ושומעים את דברך אלא בעיקר עושים את דברך. אנחנו מבקשים שהאמת הזאת תמצא למקום בתוך הלב שלנו כדי שאנחנו באמת אבא נוכל לעבוד אותך וללכת בדרך שתראה לנו, ושנהיה ברכה לכל מי שנפגוש. לברך את כולנו הערב הזה. אנחנו מתפללים גם בשביל מי שלא יכול היה להגיע הערב, ואנחנו מתפללים בשביל החולים כמובן, אלה שהם סובלים מכל מיני בעיות בחיים, שמונעים מהם אבא להגיע. אנחנו מבקשים ממך עזרה, וכל מה שאפשר כדי שהם יוכלו למצוא אותך, לברך חברי הקהילה שלנו. ברוח נכונה, כדי שמיוברכה בכל מקום שהם נמצאים. תודה לך על הכול, תברך בני המשפחה שלנו גם בכל מקום שהם נמצאים. בשם של ישוע המשיח. אוקיי, אז uh, אנחנו כבר חמש uh, <coughs> דקות לקירוב, בתוך השעה שלנו עד שבע וחצי. אנחנו נלמד היום uh, את השיעור ה-23 בפרק 21. פרק כ"א בישעיהו הנביא, אתם יודעים שהנביאים של אלוהים כל פעם חווים איזשהו דבר טראומטי בחיים שלהם, אלוהים בוחר את העבדים שלו ואף פעם הוא לא מבטיח להם חיים קלים, החיים שלהם בדרך כלל הם חיים לא פשוטים והחזונות שהם רואים לעיתים קרובות מפחידים, אז השיעור שלנו, הנביא עובר טראומה לא קלה, אלוהים מראה לו חזון ממש ממש מפחיד. תשימו לב להתחלה של הפרק הזה, פרק 21. אגב, זה אחד הפרקים הקשים ביותר שהיו לי עד היום, בימי חיי אני יכול להגיד. אני הייתי זקוק להרבה שעות של תפילה ושל... התעמקות בדבר אלוהים כדי להגיע לעומק של מה שהפרק הזה יכול להציע לנו. זאת המטרה של אלוהים באופן כללי, לאתגר אותנו כדי שאנחנו נוכל באמת להבין את מה שהוא אומר דרך התעמקות ודרך השקעת זמננו בדברו. הוא מגלה לנו את זה, תמיד זה עובד בצורה כזאת. פסוק ראשון, ישעיהו 21 פסוק ראשון, מסע מדבר ים כסופות בנגב לחלוף ממדבר בא מארץ נוראה. ולא רואים כמובן כלום, רק שנייה, תכף אתם תראו את זה. איפה זה, יפה מאוד, רק שנייה, פשוט לא רואים את זה עכשיו בשקופית. אוקיי, יותר טוב? אוקיי. איזה פסוק זה? פסוק מדהים, כתוב בצורה מאוד פואטית. מתאר כאן אה, תיאור של מישהו שבא מארץ נוראה. אתם יודעים, כשאתם שומעים את המושג מדבר ים, אה, אתם יודעים שיש מדבריות בעולם שבאמת נראים כמו ים, ממש ככה. אה, למשל, אם תלכו למדבר סהרה, מה זה מדבר ים? תכף תראו. מדבר סהרה הוא באמת מדבר שממה, חוץ מכמה נאות מדבר שמרוחקות מאות קילומטרים אחת מהן השנייה, לא צומח שם דבר. אלפי קילומטרים של דיונות חול אה, בישימון. אתם יכולים לראות פה חלק קטן. מה שבאמת מייצג את המקום הזה, שאי אפשר ממש לראות אה, את התמונה המלאה. כשאתה מצלם תמונה זה לא מספיק כדי לראות את המדבר הגדול הזה. תשימו לב שהדיונות הן באמת נראות כמו גלים. והתיאור של ישעיהו על uh, מדבר ים, זהו בעצם מקום שמישהו מגיע משם, מארץ, <coughs> מארץ נוראה. שימו לב, אני אהבתי את התמונה הזאת שמצאתי אותה באינטרנט, <coughs> אנשים, אנשים יושבים שם באמצע, אפשר להגיד, in the middle of nowhere, באמצע שום מקום. קראתי גם איזושהי כתבה על סהרה, והתברר לי שאתה יכול לנסוע שם מאות קילומטרים. לנסוע, לנסוע, לנסוע. יש ג'יפים מיוחדים, כן, ג'יפים, רכבי ארבע על ארבע שנוסעים במקומות האלה. יש טיולים שעולים, אגב, לא מעט, שאנשים ממש נוסעים, הם לוקחים איתם את כל מה שהם צריכים. במקומות האלה אתה לא יוצא לדרך, אתה חייב לבוא מצויד בכל מה שצריך להישרדות, אבל ממש בכל דבר, שתייה, אוכל, אמצעי תנועה. כל מה שאנחנו זקוקים בשביל לשרוד, זוהי זו באמת ארץ ענקית, אבל גם נוראה, נוראה. ממנה, מתוך הארץ הזאת, מהכיוון שלה, מגיע משהו נורא לא פחות, אוקיי? זה מה שאנחנו קוראים. שתיים, פסוק שתיים, חזות קשה, מה זה חזות? מאיזה שורש זה בא? לחזון. נכון, חזון, נכון? משהו שאתה רואה. חזות קשה הוגד לי, הנביא אומר. אוקיי, הנביא פה מדבר. והוא אומר בעצם שהוא רואה חזון קשה. הוא מקבל מידע על מי? הוא מקבל מידע על מי בוגד ושודד. על, על, על סוג מסוים של ישויות שהן לא באות מכיוון טוב. הם בוגדים ושודדים. האם אפשר לסמוך עליהם? לא, אבל יש להם תפקיד. הם בוגדים בשודדים, עלי עילם צורי מדי, כל הנחתה השבתתי. תשימו לב מה כתוב על מדי בפרק 13 בישעיהו. 13, פרק 13, פסוק 17 ה-19, תשימו לב מה הוא עושה. כאן יש לנו רמז ראשון לאן הנבואה הזאת הולכת, אוקיי? הנני מאיר עליהם את מדי. אשר כסף לא יחשבו, וזהב לא יחפוצו בו, אוקיי? וכשתות נערים תרטשת, ופרי בטן לא ירחמו, על בנים לא תחוס עינם. והייתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה. אה, על, על מי מדי עולים פה, בנבואה הזאת? תכף אנחנו נראה שזה לא שונה בפרק שלנו, הם עולים על בבל. Uh, זוהי נבואה על בבל, וכאן uh, אנחנו רואים בעצם שיבוא יום, לפי מה שהנביא ישעיהו אומר, שבו בבל תיכבש על ידי מדי. Uh, איך זה יקרה? מה שבטוח זה שהנביא רואה בחזון משהו שמאוד מאוד מפחיד אותו. בפסוק שלוש אנחנו קוראים, פס... לא רק שלוש, גם ארבע. שימו לב איזה תיאורים, תיאורים ציוריים של מה שעובר על הנביא, אוקיי? על כן מלאו מותניי חלחלה, צירים אחזוני כצירי יולדה, נעוותי משמוע נבהלתי מראות, מי מדבר פה? ישעיהו, טעה לבבי פלצות בעטתני, את נשף חשקי שם לי לחרדה, אנחנו רואים פה ממש חרדה מאוד מאוד גדולה אנחנו אה, בעצם לא ממש מבינים מה הקשר בין שלוש וארבע לאחד ושתיים. אם אנחנו אה, רוצים לחבר ביניהם, אז בעצם הנביא לא רק מקבל מידע על מה שהם בעצם רוצים לעשות, אלא מידע על מה שהם יכולים לעשות. הם אה, לא מזמן, באמת לא מזמן, אני אה, נמנע מלהסתכל בסרטונים פרי ידו של השטן. וזה אומר, סרטונים היום שיוצאים ביוטיוב של כל מיני עריפת ראשים למיניהן, כל מיני דברים שאנשים מפיצים ברשת, ויש לאנשים איזשהו חשק בלתי הגיוני לראות רוע. ממש, אנשים נמשכים לזה, אני לא יודע למה, אבל יש לי איזה, <מח> שולחים בוואטסאפים, ושולחים לזה, והנה אלה ההרוגים, ואת אלה הרגו, ואת אלה שחטו, והנה הראש שלו פה, והנה הרגל שלו שם. ואנשים, אני, אני נמנע מלהסתכל מהדברים האלה, מכיוון שזה לא תורם לי לשום דבר. <אח> זה, רק, זה רק פוצע לנו את הנפש שלנו, אנחנו לא צריכים לראות את מעשי ידיו של השטן, אתם מסכימים? <אח> נכון? הרי בעצם זה מה שהוא רוצה, שכמה שיותר אנשים יראו מה הוא בעצם עושה. <אח> ועד כמה זה פופולרי, אתם יכולים בעצמכם לבדוק, שזה מאוד מאוד פופולרי. מה שקורה, אה, שהארגונים היום הופכים להיות שטניים יותר ויותר. הארגון הזה שנקרא אייסיס, הדאעש האלה, mm. יש להם אה, רחמים? הם נשמעים ממש כמו מדי, ממש ככה, אם תקראו את הפסוק ה, אה, שקראנו בפסוק, אה, לא מעניין אותם כסף, לא מעניין אותם זהב, קשתות נאום, איפה זה? רגע, כן. שתות נערים תירתשתו, פרי בטן לא ירחמו, על בנים לא תחוס עינם. לא מעניין אותם מכלום. מה הם רוצים רק? להרוג, להרוג, להרוג. זה פשוט, אה, יש להם את המטרה, להשמיד כמה שיותר אנשים. אתה לא כמונו, מה נעשה לך? נוציא לך את הראש שלך. זה לא משנה אם אתה גם מוסלמי. אה, זה, הדת שלהם, האמונה שלהם היא רצחנית מאוד מאוד גדולה. האם יש לה השפעה? תסתכלו היום על ילדים בני 16 שלוקחים סכינים ומתנפלים על חייל עם רובע, בכלל אין בזה שום היגיון. <laughs> אני אומר, בואנה, אתה פוצע, לפעמים גם הורגים, אבל הסיכויים שאתה תצא מזה בחיים הם כל כך קטנים, שקשה לנו להבין, אבל אתם יכולים להבין שיש לזה השפעה. אז לא פלא שישעיהו מסתכל על הדברים האלה ומתחלחל בעצמו. התנהגות כל כך שטנית. לראות אותה, לא רק לקבל מידע, אלא פשוט לראות אותה בעיניים שלו. מה שבטוח זה שהנביא הוא באמת אה, רואה משהו שקשור לאירוע שעומד לקרות בעתיד. אה, העתיד, הדבר הזה מאוד מאוד מעניין. אני התפללתי הרבה וחשבתי על זה, על הפסוק הבא, ואני רוצה לעשות תרגיל מעניין איתכם, אם אתם רוצים. אה, בואו נקרא את הפסוק הזה, ואני רוצה שיחד עם הנבואה על בבל, אתם תסתכלו על הפסוק הזה ותגידו לי לאיזה אירוע בעתיד זה מתייחס, הפסוק הזה. בואו נראה אתכם. ארוך השולחן, אוקיי? צפו הצפית, אכול שתו, קומו השרים, משכו מגן. מה אתם אומרים? יפה מאוד, אנא... כל הכבוד, נכון. אנחנו רואים את אותו דבר, בואו נפתח בדניאל פרק חמש. הכתובת הייתה על הקיר. הכתובת היית. הייתה על הקיר, זאת אומרת, כאן אנחנו רואים פה עדות ונבואה מוקדמת למה שאנחנו קוראים בספר דניאל פרק ה' פסוק אחד. <coughs> ויעש המלך בלשצר משתה גדול לאלף שריו. איזה שולחן הוא פתח? פתח שולחן, אה? אוקיי? <coughs> למי? <coughs> לשרים שלו. והוא שותה יין, כמו שכתוב פה, אכול שתו, קום שרים, משכו הגן. מהתפילה בעצם, אה, לא מהתפילה, מהנבואה של הנביא ישעיהו, אנחנו יכולים לראות שזה מה שבעצם יקרה בעתיד, וזה באמת מה שקרה. אה, שימו לב שהמלך בלשצר, ההתרברבות שלו, הוא חי כאילו אין מחר. אה, הוא עושה דברים נוראיים נגד אלוהים. הוא לוקח את הכלים של אלוהים שהביאו אותם מבית המקדש ומשתמש בהם כדי לפאר את האלילים. הניגוד הוא באמת מאוד גדול בין סבא שלו שחזר בתשובה לבין מה שהוא עושה. אז תשימו לב על הפסוק הזה שקראנו עכשיו, ארוך השולחן צפו הצפית זה בעצם נבואה ממש ממש מוקדמת על מה שמצפה לבבל, ממי? ממתי? מי כבש את uh, בבל בסופו של דבר? אמני. אתם רואים שפרק 21 בישעיהו הוא ממש uh, זרקור שמאיר על דניאל, שמראה uh, איך, uh, את העתיד של בבל מהנקודה הרחוקה, ממש רחוקה בעבר. תשימו לב מה דניאל אומר לו בפסוקים 14 ו-16. ככה הוא מדבר לבבל, הוא אומר להם, ואתה בלשצר בנו, הוא מדבר אל המלך, לא השפלת לבבך, אף כי כל זאת ידעת, ותתרומם על אדון השמיים, את כלי ביתו הביאו לפניך, ואתה ושריך שתיתם בהם יין, ונתת שבח לאלוהי כסף וזהב, ונחושת וברזל עץ ואבן, שאינם רואים, ואינם שומעים, ואינם יודעים ששיבחתם אותם. כמה פעמים אנחנו עברנו על פרק 21 בישעיהו בחיים שלנו, אני לא זוכר שאני ממש התעמקתי בה, אבל אני לא, אף פעם לא תיארתי לעצמי שיש קשר כל כך חזק בין ישעיהו לדניאל, <laughs> וזה מראה לנו עד כמה שאנחנו זקוקים ללמוד את דבר אלוהים ממש לעומק, ואני שמח שאנחנו לומדים את ישעיהו. אז מלך בבל לא היה בכלל, בזמן הזה שדניאל מדבר אליו, הוא בכלל לא מודע למה שקורה מסביב לבבל כי בזמן שדניאל מדבר אליו המדים והפרסים מתקרבים לבבל בזמן הזה בדיוק הכותרת שהוא רואה על הקיר ממול אתם יודעים מה זה היה? זה היה כמו חדשות אונליין ממש ככה בשפה שהמלך אה, לא ממש הבין אבל הנביא דניאל לא הייתה בעיה לפרש אותה למלך. הוא ראה כאן את זה, המלך, מנה מנה תקל ופרסים, דניאל ה' 25 26, אז נשלחה מלפניו פס יד שרשמה את הכתובת הזאת, זו הכתובת שנרשמה. <coughs> הכתובת הזאת בעצם נותנת לנו אינדיקציה למה שאלוהים רצה להגיד לו, בקיצור, מנה מנה אלוהים את ימי מלכותך, הוא שהוא שלמה, זה מה שדניאל אומר לו, אלוהים ספר את ה... זה, הגע... הגעת לסוף דרכך, זהו זה. אה... תקל, נשקלת במאזניים ונמצאת החסר, בקיצור, אתה אשם במשפט, אוקיי? אה... והאחרון חביב, הוא פרסין. מאוד מעניין המילה הזאת, דווקא פרסין, שמזכירה את המילה פרס, אוקיי? לפרוס, דווקא האויב שכבש אותם. פרסים נחלקה ממלכתך וניתנה למדי ופרס. בסוף ההודעה המלך שומע מדניאל שממלכת בבל טיפול לידיים של המדים ושל הפרסים. אתם רואים שזה בעצם מה שקרה בסופו של דבר היסטורית. תפתחו ספר היסטוריה תראו שזה באמת מה שקרה. ממלכת בבל אכן נכבשה על ידי כורש מלך פרס ש... הממלכה שלו התאחדה עם המדים, אוקיי? המדי עמדי ופרס התאחדו, והכיבוש של בבל היה ממש כמעט ללא קרב. <coughs> הבבלים נכבשו ממש בקלות. אז אם נחזור לישעיהו 21:5-9, אנחנו ממשיכים וקוראים. כתוב, כי כה אמר אלי אדוני בפסוק 6, לך העמד המצפה אשר יראה יגיד וראה רכב צמת פרשים רכב חמו רכב גמל והקשיב קשב רב קשב לא סתם הקשיב איך הוא הקשיב? טוב טוב אז יש לו תפקיד אלוהים פונה בישעיהו בחזון ואומר לו שים צופה נכון זה מה שהוא אומר לו שים צופה שיגיד מה הוא רואה מה ראה הצופה? הוא רואה מרכבות בעצם שמדובר פה באחד, לא מדובר רק אחד שבא לבבל, אלא כמובן זה... הוא רואה מרכבות של חמורים ושל גמלים, ומקשיב טוב טוב למה שקורה. אתם שמים לב שיש פה שניים? מה כתוב? מה הוא רואה פה? רכב, כמה פרשים? צמד, אוקיי? צמד חמד? פרס הוא מדי? אה, מה אתם אומרים? נכון או לא? יש פה צמד, צמד פרשים. זה לא סתם אויב אחד שמגיע, את זה, אבל מדובר פה על שניים. עשו מדע, אתם שמים לב שיש הקבלה בין הפרק הזה לדניאל חמש? זה מאוד יפה איך שדבר אלוהים הוא כל כך אה, ברור. אה, הוא מקשיב טוב טוב למה שקורה. הוא לא רק מסתכל ורואה מה שקורה, אלא הוא גם מקשיב טוב טוב, הוא, הוא מקשיב בצורה מאוד קרובה. למה הוא מקשיב בצורה כזאת? אה, ויקרא, אריה על מצפה אדוני, אנוכי עומד תמיד יומם, ועל משמרתי אנוכי נצרב כל הלילות. מי, מי אומר את הדבר הזה? מה רואה הצופה בעצם? הוא רואה צמד פרשים, חמור וגמל, הוא עומד על חומות בבל, ורואה רכב צמד פרשים, כמו שאמרנו, הצמד הזה כבר ידוע מיהו. בפסוק שמונה, מי שרואה את כל המעמד הזה, ולא רק רואה, אלא גם מקשיב, זה האריה הצופה. עכשיו, תשאלו את עצמכם. שאלה מאוד פשוטה, בואו נראה עכשיו את כישורי הסטודנטיות שלכם בתנ״ך, זה מאוד מעניין כי זה לא סתם המילה הזאת נמצאת פה, אריה מדבר? לא, כמובן שזה דבר סמלי, ויקרא אריה על מצפה, למה ויקרא אריה על מצפה? נו בואו נשמע אתכם, מה עולה על דעתכם כשאתם שומעים את זה? אוקיי, לא יודעים, אוקיי. איך? למה ארשאגה את אומרת, של אריה? אוקיי, כתוב ויקרא אריה על מצפה. מה זה אומר? אוקיי, זה נכון מה שאת אמרת, אבל מאיפה את מוציאה את זה? אז בואו נראה, נתקדם. עמוס שלוש... עמוס שלוש שמונה? אני לא בטוח כבר, יכול להיות. כן, כן, עמוס צריך להיות עמוס שלוש אריה שאג מי לא יירא, אדוני דיבר מי לא ינבא. אתם שמים לב את הקשר בין אריה לנביא, בעצם אנחנו רואים פה קשר מאוד מאוד חזק, אריה שעד מי לא יירא, אדוני דיבר מי לא ינבא. זה מראה בעצם מאיפה מגיע המסר. המסר הזה הוא מאוד מאוד חזק, ומדוע דווקא אלוהים בוחר את הדמות של האריה כדי להגיד ש... אריה שאג מי לא יירא, הרי זה לא הדבר המפחיד היחיד שיש בעולם. لا, למה דווקא אה, כשאריה שואג בעצם זה נותן איזושהי, אה, איזו עמדה יותר שקשורה לאלוהים? מה את רוצה להגיד? אני רואה את החיוך כבר ואז... את, כן, אנא. שישמעו אותך. את לוחשת לנו עכשיו פה. גורייה יהודה? יכול להיות. בכל מקרה, הפסוק לא, אני לא רואה פה את זה בקונטקסט, אבל בכל מקרה אנחנו רואים שיש כאן את הקשר בין נבואה לשאגת האריה. נכון. אלוהים okay, אוקיי, יפה. מה שאת רוצה להגיד, בעצם יש לנו כאן את הסמכות הגבוהה ביותר. האריה בעצם מסמל, אה, את, בשרשרת המזון בוא נגיד, הוא הטופ, נכון? Mm -hmm. אין סמכות מעל האריה. מי אומר לאריה מה לעשות בבוקר כשהוא קם לעבודה? <laughs> אף אחד, נכון? הוא הסמכות העליונה ואין יותר סמכות מעליו. אנחנו מדברים פה על סמכות. הסמכות שעומדת על חומות בבל מדברת בסמכות של אלוהים, אמן? זה הסמכות של אלוהים, ולכן אנחנו רואים שיש את הקשר בין הנבואה לסמכות של אלוהים שקשורה לשאגת אריה, בעצם שאלוהים רוצה שאנחנו נדע שזה הוא מדבר. הנביאים של אלוהים הם הצופים שמקבלים מאלוהים את המידע לגבי העתיד לבוא. אריה הצופה ניצב כל הזמן על החומות ורואה ומקשיב לכל מה שקורה ומדווח, ודיווחים מהשטח, אוקיי? אלוהים אומר לישעיהו עוד הרבה לפני שבלשצר בכלל נולד לפני שבכלל כורש נולד שיגיע היום שזה מה שיהיו הדיווחים מהשטח חדשות הרבה הרבה לפני שהן קורות זה מה שיקרה חדשות היום בבל עומדת להיכבש על ידי פרס ומדי צמת פרשים וזה בעצם מה שעומד לקרות אלוהים נותן את הידע הזה לעם שלו, מדוע כל כך מוקדם? מדוע כל כך מוקדם? כשאנחנו מדברים על בבל אנחנו צריכים להבין שפה לא מדובר על uh, כיבוש טריטוריאלי, אנחנו מדברים פה על מלחמה רוחנית בין uh, גישה, בין רוח של בבל לרוח של ירושלים. זה שני ערים שונות, זה שני ערים שעומדות אחת מול השנייה. ובבל היא נגד אלוהים, אתם יכולים להיכנס כבר לבראשית. איפה בבראשית בבל מוזכרת? נכון מאוד, זאת אומרת המלחמה בין אלוהים לבבל לא התחילה בימים של דניאל, נכון? אלא... ועוד לא הסתמה. נכון, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה כמובן. בקיצור, האריה צופה ניצב כל הזמן על החומות ורואה ומקשיב לכל מה שקורה ומדווח הוא רואה את רכב הפרשים של פרס והם מתקרבים לבבל ואז הוא שומע את הקריאה שלהם הוא שומע את הקריאה שלהם והנה זה בא, פסוק תשע רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר, מי מדבר פה? זה כבר מי שבא לכבוש את בבל, אוקיי? הוא, הוא כבר, הוא מצהיר שזה מה שיהיה מה הוא אומר? נפלה נפלה בבל וכל פסילי אלוהיה שיבר לארץ זה ההצהרה של אה, הצמד האיש שבא מצמד הפרשים. מאוד מעניין, אה, <coughs> רכב איש צמד פרשים שמדובר כאן, מצהיר על משהו שאלוהים רוצה שהעם שלו ידע. גם ירמיהו, כמו שאתם קוראים פה, ירמיהו 51-8, אותו דבר, אותו מסר, פתאום, נכון, פתאום נפלה בבל, בום! זה קורה לה בבום, איך בבל נופלת? בבל לא נופלת בהדרגה, בבל נופלת במכה, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך. פתאום נפלה בבל ותישבר, היללו עליה, קחו צורי למכאובה, אולי תרפה. הנבואה על בבל היא שהיא תיפול. זה כבר משהו שהוא סגור. למה אתם חושבים שאלוהים מעודד את העם שלו לצאת ממנה, כמו שחס וחלילה אתם נמצאים בבית שהוא בנוי על הפנים ואתם יודעים שיש רעידת אדמה בעוד עשר דקות. מה הקריאה שצריכה להגיע? צאו, צאו ממנה, תצאו שלא תישארו במקום הזה כי ההוא עומד להתמוטט. זה אותו דבר, שימו לב ירמיהו אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוקים שלושים עד ארבעים איך אלוהים מדבר על הגישה הזאת, על העיר הזאת, על בבילון, על, על בבל והייתה בבל לגלים, תקראו את זה, תפתחו את התנ״ך שלכם בשפה שאתם מכירים. והייתה בבל לגלים, מאון תנים, שמע ושרקה מעין יושב. יחדף ככפרים ישאגו, נערו כגורי עריות. בחומם אשית את משתיהם וישכרתים, למען יעלוזו וישנו שנת עולם, ולא יקיצו נאום אדוני. אוי ואבוי, איזה תיאור מזוויע. הורידם כקרים לטבוח כאלים עם עתודים, איך נלכדה ששך, ותיתפס תהילת כל הארץ. איך הייתה לשמה בבל בגויים. עלה על בבל הים בהמון גלב נכסתה. היו עריה לשמה, מה זה לשמה? שממה, אוקיי? כמו מדבר. ארץ צייה וערבה ארץ לא ישב בהם כל איש ולא יעבור בהם בן אדם. ופקדתי על בל בבבל והוצאתי את בלעו מפיו ולא ינהרו אליו עוד גויים, וגם חומת בבל, גם חומת בבל נפלה. ואז, בפסוק 45, ההמלצה: "שאו מתוך העמי ומלטו איש את נפשו מחרון אף אדוני". ממש כמו, אנחנו נגיע לזה, נכון. בדיוק אותו דבר. בואו נמשיך לקרוא. היום אנחנו נותנים לדבר אלוהים לדבר ממש בצורה מאוד ברורה. אני לא צריך לפרש, אני רק צריך לקרוא. לכן הנה ימים באים, פסוק 47, ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבוש וכל חלליה יפלו בתוכה וריננו על בבל שמיים וארץ וכל אשר בהם כי מצפון יבוא לה השודדים אתם זוכרים את הפרק 21, מי מגיע? שודד ובוגד, אוקיי? מגיע השודדים ומצפון יבוא לה השודדים, נאום אדוני גם בבל ינפול חללי ישראל גם לבבל נפלו חללי כל הארץ. פלטים מחרב הלכו, אל תעמודו. זכרו מרחוק את ה' בירושלים תעלה על לבבכם. בושנו כי שמענו, חרפה כי שתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי, על מקדשי, סליחה, מקדשי בית ה'. לכן הנה ימים באים נאום ה' ופקדתי על פסיליה בכל, ובכל ארצה יאנוק חלל. כי תעלה בבל לשמיים וכי תבצר מרוב עוזה מאיתי יבואו שודדים לה נאום אדוני. קול זעקה מבבל ושבר גדול מארץ כסדים. אני לא הייתי רוצה לקשור את עצמי לעתיד הזה של בבל. אתם חושבים שהעיר הזאת, בבל, היא עיר מטאפורית? היא עיר קיימת עד ימינו. והאם יש הרבה אנשים שלא רוצים לחיות בבבל אבל חיים בה? בעל כורחם? יש כאלה שחיים, יש כאלה שחיים בבבל, מכוח המציאות, הם לא יכולים לעזוב את בבל בכוח שלהם, אבל אלוהים אומר, תעזבו אותה, תצאו ממנה. שימו לב איזו התחלה של פסוק, פסוק חמש, סליחה, פסוק חמישים וחמש, כי שודד אדוני את בבל, אוקיי? שולח את השודדים, השודד אדוני את בבל, כמה פעמים כבר קראנו את המושג שדידה? מה הוא שודד בעצם? הוא לוקח ממנה משהו, אה, מבבל, הוא לוקח ממנה את מה שהדבר הכי יקר לה, את הדבר שעצם אה, קיומה אפשר להגיד, אה, הוא לוקח ממנה. ועבד ממנה קול גדול, והמו גליהם כמים רבים ניתן שעון קולם. כי בא עליה, על בבל שודד, ונלכדו גיבוריה חיתתה קשתותם, כי אל גמולות אדוני שלם ישלם. והזכרתי שריה וחכמיה, פחותיה וסגניה וגיבוריה, הנה ועוד פעם, וישנו כמה זמן? וישנו שנת עולם. ולא יקיצו נאום המלך, אדוני צבאות שמו. <אח> כה אמר אדוני צבאות, חומות בבל הרחבה ערער תתערער, ושעריה הגבוהים באש יצטו, ויגעו עמים בדי ריק ולאומים בדי אש ויעפו. הדבר אשר ציווה ירמיהו הנביא את שריה בן נריה בן מחסיה ולכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל בשנת רביעית דמולכו ושריה שר מנוחה ויכתוב ירמיהו את כל הרעה אשר תבוא אל בבל אל ספר אחד את כל הדברים האלה הכתובים אל בבל אפשר, אלוהים לא חסך מאיתנו שום אינפורמציה לגבי העתיד שמחכה לבבל. אבל, מאוד מעניין, אלוהים לא רק שלא חסך מאיתנו את האינפורמציה לגבי מה שקורה, יקרה לבבל, אלא הוא גם לא חסך מהבבלים את האינפורמציה שעלול לקרוא להם. ולכן אלוהים נותן לנו בעצם הזדמנות לקחת חלק באינפורמציה הזאת, כמו שאסתר היקרה ציינה הדברים שקראנו בספר ירמיהו אכן מתגלים בבשורת שלושת המלאכים, פרק 14, אם אתם רוצים לקרוא, נפתח בפרק 14, פסוקים 6-8 ראיתי מלאך אחר מעופף באמצע השמיים, אנחנו למדנו את זה כבר פעמים רבות, המלאך המעופף באמצע השמיים זה לא מלאך, אלא בעצם הקהילה של אלוהים שהיא מבשרת לכל יושבי תבל, אוקיי? אשר לו לא בשורת עולם לבשר ליושבי הארץ ולכל אומה ושבט ולשון ועם. בקיצור, לכל בני האדם. האם הבבלים כשו... כלולים? גם הם כלולים במסר הזה, והוא קורא בקול גדול. דרך אגב, הקהילה לא צריכה להרים את קולה, מספיק שהיא תגיד את מה שאלוהים אומר. יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי בא את משפטו. השתחוו לעושי השמיים והארץ והים ומעיינות המים. פסוק שמונה, ומלאך אחר, שני, בא אחריו ואמר, מה הוא אמר? מה שישעיהו אומר, בפסוק, בפרק שלוש נפלה נפלה בבל הגדולה, אשר השקטה את כל הגויים מעין חרון תזנותה. Ee, זה המסר של הקהילה שלנו. כמה פעמים אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, אנחנו לא מבינים ee, בעצם שמה שהאריה שעמד על המצפה וקרה, זה עבודה של הקהילה. אנחנו האריה. אנחנו הצופה על החומה שבא בסמכות של מי? כן, לא, לא. נכון? אנחנו באים בסמכות. האם יש סמכות יותר גדולה מאיתנו? לא. מדוע לא? מכיוון שאנחנו האריה. עומד על החומה, אין סמכות גדולה יותר ממנו, ומה הוא אומר? כאן אנחנו קוראים: נפלה נפלה בבל הגדולה, אשר השקטה את כל הגויים מיין חרון תזנותה. המילה האחרונה בפסוק שמונה מעידה בעצם על הבעיה הגדולה ביותר שיש לבבל. <coughs> מה הבעיה באמת שיש לבבל? למה אלוהים כל כך לא סובל את בבל? מה, מה בעצם... למה דווקא בבל? מה המילה האחרונה מתארת בפסוק הזה? מה זה תזנותה? כן, עשו עשו בין הטוב לבין האדם והיה מין מיג, מגיל מיג כאלות, שאנשים עשו דרכם בגלל שיקול להם. אוקיי, זו לא הייתה השאלה שלי. מה לא בסדר בבבל? לא איזה דברים רעים היא עושה, אלא מה המהות של בבל? המהות של בבל, מה זה בבל? מה הם רצו? בוא נלך לבראשית, מה הם רצו? לאן להגיע? לשמיים. מה הם רוצים? מה הזה שלהם? מה הסמכות שעומדת? נכון, מה הסמכות שעומדת מאחוריהם? השטן, נכון? <שאח> קראתם את יחזקאל פרק 28 ואת ישעיהו 14 ואנחנו למדנו את זה. מה בעצם היה הרצון של השטן? לשים את כיסאים מעל לכוכבי אל, נכון? מעל, מעל אלוהים. זה בבל. בבל זה בעצם מרידה באלוהים. זה, זה ללכת נגד כל מה שאלוהים אומר. זאתי בבל. ומה היא עושה? בעצם היא משקה את הידע הזה, את הרוח הזאת, את כל בני האדם, נכון? מכניסה להם בתוך הגרון. נכון אתם רואים את זה בכל מקום? נכון. זה קיים, אנחנו לא צריכים ממש לעשות חקירה גדולה כדי לראות שזה באמת קורה. נכון יותר ויותר. נכון מאוד. אני, לפני השיעור שלנו הנוכחי, היה לי עוד שיעור אחד על התגלות, ודיברתי על כך שאנחנו... חייבים לתת במנות גדולות מאוד את דבר אלוהים, במנות גדולות מאוד. אני לא יודע כמה מחברי הקהילה למדו בימי חייהם את ישעיהו פרק 21. לא נראה לי שממש הרבה. וכמה רצוי שאנחנו נשקיע את הזמן שלנו כדי לבוא ולאכול בדבר אלוהים. מכיוון שיש אינפורמציה מאוד מאוד חשובה שאלוהים רוצה לתת לנו. ולכן זה חשוב שאנחנו נלמד את זה. בואו נלך עכשיו להתגלות שמונה גם שם הקהילה של אלוהים, המלאך שיורד מהשמיים, אותו מלאך, גם הקהילה של אלוהים, התגלות שמונה עשרה, אחד עד ארבע, אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמיים. רבה הייתה, כמה סמכות יש לו? אוקיי? רבה הייתה סמכותו והארץ האירה מכבודו. המלאך הזה מאיר, יש לו כבוד. של מי הכבוד הזה? קומי אורי כי בא עורך וכבוד אדוני עלייך זרח, נכון? אתם זוכרים את זה מישעיהו שישים? נכון? הכבוד של אלוהים זורח על הקהילה, היא מאירה את הארץ. ממה היא מאירה את הארץ? בכבוד של אלוהים. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה בפסוק אחד. מי שיורד מה, מה, בעצם מהשמיים, המלאך, זה הקהילה של אלוהים. היא מאירה את הארץ מהכבוד של אלוהים. הוא קרא בכל חזק ואמר, עוד פעם, מה אנחנו קוראים פה? נפלה נפלה בבל הגדולה והייתה למעון שדים ולבית כלא לכל רוח טמאה ובית כלא לכל עוף טמא ומאוס כי מיין חרון תזנותה שתו כל הגויים ומלכי הארץ זנו עימה אתם עכשיו תעבור לכם ל cnn בראש וכל החדשות וכל הזה וכל הקשרים שיש בעולם תשימו לב עכשיו שזה בעצם כבר דבר שנאמר הרבה לפני, ליוחנן. מלכי הארץ זנו עמה וסוחרי הארץ התעשרו מעוצם מוטרותיה. יש מה לשדוד מבבל? שמים לב לקשר? שודדים? שאלוהים שודד את בבל ממה שיש לה? שמעתי קול אחר מן השמיים אומר, עוד פעם, מה הקול מן השמיים אומר? צאו ממנה עמי! פן תשתתפו בחטאותיה ופן תקבלו ממכותיה כי הגיעו חטאותיה עד השמיים וזכה אלוהים את פשעיה שלמו לה כגמול ששילמה גם היא וכיפלו לה כפליים כמעלליה בכוס אשר מסכה ניסחו לה כפליים במידה שרוממה עצמה והתענגה כן תנו לה מכאוף ואבל כי אמרה מלבבה, מה בבל חושבת בלב שלה? יושבת אני מלכה, אינני אלמנה, ואבל לא אראה. יש שאננות? זוכרים את בלשצר? מה הוא עשה את זה? חפלה גדולה? שולחנות מלאים באוכל, שעוד באותו לילה הוא כבר נהרג. באותו לילה. שאננה? נחמד לי, טוב לי, אינני אלמנה, אבל לא אראה. על כן, שימו לב למכה. מתי זה קורה? כמו שקרה לבל שצר בבבל? גם פה. על כן ביום אחד תבואנה מכותיה, מוות, אבל ורעב, ובאש תשרף. כי חזק אדוני אלוהים השופט אותה. <מח> אתם שמים לב שזה עניין של החלטה? איזה דבר אה, מדהים. מכיוון ש... תחשבו שאני אגיד לכם, אה, אוקיי, אה, מחר ארצות הברית לא קיימת. ככה. מחר. ביום אחד, במכה אחת, פתאום אין ארצות הברית. כל האימפריה הזאת, בוף, לא קיימת יותר. קשה להאמין, נכון? אבל זה עניין של החלטה, של מי? של זה, זה. זה שכן יכול לעשות את זה. בבל לא נופלת ביום אחד אה, כי היא בבל חלשה. האם היא עשירה? וואו. האם יש לה כוח? המון. יש לה פרסום, תהילה, כולם אוהבים אותה? במצב כזה... רוב הסיכויים שכל התחזיות של כל הבורסות בעולם לא נפלו. למה? כי אנחנו לפי כל התחזיות שלנו, הכל עולה. במצב של עלייה. הפופולריות עולה, הכסף עולה, שום דבר לא מראה שאנחנו עומדים להתמוטט. אוקיי? <דורחים Okay? דורחים דורחים> אבל כתוב כאן, בפסוק שמונה, על כן ביום אחד תבונה מכותיה, מוות, אבל ורעב. כל הדברים ההפוכים. ובאש תשרף. כי, וזאת הסיבה, כי יש לה שופט. ומי שקובע את העתיד שלה זה לא היא, ולא הכסף, <laughs> ולא הפופולריות, ולא שום דבר אחר, אלא מי שקובע זה מי ששופט. וכתוב פה שאלוהים, זה ששופט אותה, הוא חזק, והוא יכול לעשות את הדבר הזה. בואו נמשיך לקרוא, פסוק תשע, ומלכי הארץ אשר זנו והתענגו איתה, יבכו ויספדו עליה, כי ראותם את עשן שרפתה. מרחוק יעמדו מפני אימת עינויה ויאמרו, אוי אוי, בבל העיר הגדולה, העיר החזקה, כי בשעה אחת בא משפטך, עוד פעם, מה הם מעידים? בשעה אחת בא המשפט שלך, לא היינו מוכנים, הכל הלך כמו שצריך, בום, איך ישועה יבוא? נכון? ישועה אמר הוא יבוא כמו גנב בלילה, בזמן שאתם לא יודעים, אף אחד לא מוכן, אף אחד לא יודע, בום, <laughs> פתאום הוא מגיע, אף אחד לא יודע מתי, והוא מגיע, הוא מגיע פתאום, זה גם כתוב ב... איפה זה היה? <coughs> מלאכי, כתוב פתאום, פתאום יבוא האדון, שלא אתם מצפים, פתאום! ככה פתאום מגיע. ולמה אתם חושבים שאלוהים פועל בצורה כזאת? מה ישועה אמר? תהיו מוכנים כי בשעה שאינכם יודעים, נכון? האם אפשר לחיות ככה על ידי הוכחה או רק על ידי אמונה? אם אני אגיד לכם את יש לי זמן וישועה עומד להגיע ביום חמישי הבא בשעה שבע בערב. תהיו מוכנים. אוקיי, זה לא עובד ככה, אתם לא תעבדו על ידי אמונה, אתם תעבדו לכישעון, לא, לא נכון? נתן, הוא לא נתן יום שהוא יבוא ולכן הוא אומר ככה, נכון, יש פעם שהמרצותיות להיות מוכנים, אתם לא, יודעים לא. מה? לא בפחד, לא בפחד. אני חייב להגיד לכם משהו. יש משהו בהיסטוריה של הקהילה שמאוד מפליא אותי. הרי היו אנשים שהם למדו את הכתובים. מצוין לא פחות מאיתנו, אני חושב שאפילו הרבה יותר מאיתנו. שלא היה להם כל מיני דברים, הסחות דעת שיש לנו היום, לא טלוויזיות, לא רדיו, לא כלום, היה רק דבר אלוהים ועוד כמה ספרים. כמובן היו ספרים אחרים, אבל מה שאני רוצה להגיד שלמרות זאת, למרות זאת הם הגיעו למסקנה שישוע אמור להגיע בתאריך מסוים. ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה יכול להיות שהקהילה ב-1844 התאכזבה מאוד כשהתאכזבה קשות כשישוע לא הגיע, כשכל הזמן ישוע בא ואומר להם מה אתם מתאכזבים, אני הרי אמרתי לכם שאני בעצמי לא יודע מתי אני אבוא, מתי אני חוזר. אתם רוצים להגיד לי שאתם יודעים מתי אני אבוא? ואני אומר אוקיי, אז אנשים מכרו שדות, מכרו בתים, ידעו בטוחים שהוא מגיע. לפי מה? לפי לימוד של הכתובים. איך אתם מזמינים את זה? זה אני, ש... נכון. נכון. ושהוא לא יודע מתי הוא בא. נכון. וזה אותי מאוד הפליא, עד היום אני ממש לא מבין איך זה יכול להיות. נכון. נכון. שמחכים פסוק 11, גם סוחרי הארץ בוכים ומתאבלים עליה. כי אין קונה עוד את מטען, מה מעניין אותם? למה הם קשורים לבבל? <laughs> בבל, נכון? <laughs> מטען של זהב וכסף ואבן יקרה ופנינים ובוץ וארגמן ומשי ושני כל עץ בושם וכל כלי שנהב כל כלי מעץ יקר ומנחושת ברזל ומשיש <laughs> וואו, כל העולם כי <laughs> נמון ו... ואני לא יודע מה זה עמומון קטורת סמים, מור ולבונה, כנראה שזה גם איזשהו בושם יין ושמן, סולת וחיטה, בקר וצאן, סוסים ומרכבות, עבדים ונפש אדם גם. זאת אומרת, עבדים, הכל. הסוחרים, בעצם הקיום שלהם תלוי בבבל. אבל פתאום ברגע אחד הם מבינים שהקיום שלהם בכלל לא תלוי בבבל. למה? מה קרה? איפה בבל? בבל ארחה. אין בבל. בבל נמחקה. אתם שמתם בעצם את העתיד שלכם על קרן הצבי. אפשר, ככה אומרים את זה בעברית, שמת את כספך על קרן הצבי. שמעתם פעם על הביטוי הזה? אוקיי. או שאומרים שבעצם אתה נשען על משענת קנה מה זה נקרא משענת קנה מי מכיר את הפתגם הזה? מאיפה זה בא אגב? נבואה על מצרים, נכון? על פרעה. והוא אומר, אתה נשען על מצרים, בעצם לעם ישראל, שהוא בעצם משענת כנר הצוץ. מה זה כנר הצוץ? זה משענת שאתה... אנשים מבוגרים הולכים עם משענת שיש לה, לה מין עיקום אה, כזה, נכון? שאפשר להישען עליו. אבל מה קורה עם שזה שפיץ, שאתה נשען עליו? עושה לך חור ביד, נכון? אז כתוב, כמו שבן אדם נשען על משענת כנר הצוץ, הוא בא בכפו, הוא נקבה, עשה חור ביד. ככה אתם נשענים על פרעו. זה אומר שזה משהו שפוגע בך, בעיקרון. Okay. זה לא משהו שאתה יכול לסמוך עליו, זה משהו שאתה לא יכול להישען עליו. אבל okay. לא אמרו okay. זה... לא, לא. Okay. הוא לא אמר שהוא משענת כנראה רצוץ, okay. חס okay. וחלילה. Okay. כי אנחנו לא נשענים okay. על יוחנן. Okay. יוחנן לא משענת כנראה רצוץ, okay. תבדקי את okay. זה, okay. זה לא נכון. Okay. בכל מקרה, okay. uh, אוקיי, okay. בכל מקרה בבל היא משענת שלא כדאי להישען עליה, ומה זה אומר לגבינו? האם אנחנו יכולים לסמוך על החשבונות בנק שלנו, שיום אחד אולי אה, מישהו ייקח לנו אותם? האם הבתים שלנו יכולים, יכולים להגן עלינו? האם יש משהו בעולם הזה שאנחנו יכולים לסמוך עליו? אתם יודעים מה זה המילה הזאת לסמוך? להישמח, להישען. אין לנו על מי לסמוך, אלא רק על אפילו שבשמיים, והוא באמת אנחנו יכולים לסמוך רק עליו. והעולם מעודד אותנו לסמוך על בבל. כמה טלפונים אני מקבל במשך השבוע מהבנקים על הלוואות ועל, זה, ועל תוכניות חיסכון ועל ביטוח חיים ועל אלף דברים שאנחנו צריכים לסמוך. איך אנחנו יכולים להישמר כדי שהחיים שלנו יהיו החיים הבטוחים ביותר? אבל אנחנו רואים שאין שום מצב כזה. שר ממך הפרי חמדת נפשך, כל המותרות, שימו לב, אני אגיד לכם מה, אם אני אעמוד פה ואני רק אקרא את הדברים האלה, אני לא צריך לעשות על זה דרשה, אני פשוט רק צריך לקרוא את זה. זה מה שאנחנו צריכים להבין, זה דבר אלוהים, הוא מספיק ברור. שר ממך הפרי חמדת נפשך, כל המותרות וכל נוצץ עבדו ממך, לא ימצאום עוד. סוחרי הדברים האלה אשר יתעשרו ממנה יעמדו מרחוק מפני אימת עינויה בוכים ומתאבלים ואומרים אוי אוי העיר הגדולה הלבושה שש וארגמן ושני, ושני ומקושטת בזהב ואבן יקרה ופנינים איזה תיאור יש לבבל? אה? איזה תיאור? כמו אישה שלבושה בפורף. בצורה הכי מפוארת שיכולה להיות כמו מלכה נכון, בדיוק, זה אותו דבר, שיושבת על מים רבים. כי בשעה אחת הוחרב עושר גדול כזה, עוד פעם שעה אחת. וכל רב חובל וכל הנוסע למחוז חפצו, גם מלאכים וכל אשר מלאכתם בים עמדו מרחוק וצעקו ברעותם את עשן מים בערים כעיר הגדולה, אמרו. הם זרקו עפר על ראשיהם וצעקו בבכי ויגון אוי אוי העיר הגדולה אשר אשרו בה כל בעלי האוניות בים כי בשעה אחת, עוד פעם שעה אחת, הוחרבה. תגידו למה הם מתאבלים? אתם שמתם לב כל מה שקראנו עכשיו? הסוחרים. מי בוכה עליה? מלכי הארץ והסוחרים. על מה הם מתאבלים כל כך? <אח> נכון? מה האבל הגדול? הם בוכים, זורקים עפר, איזה אבלות. מה בעצם אבד להם? <אח> אין ישועה, אין ישועה, פתאום הם מרגישים שהם אבל הפילו את המלכות השמיים ועכשיו אין מי שייתן להם תקווה אתם זוכרים על מי אנחנו מדברים, נכון? על בבל, נכון? אתם שמים לב שמתאבלים עליה כמו על בן אדם יקר מאוד, ממש אבל אם אני אקח את התיאור של האבלות שלהם את יכולה לשים אותו בדיוק על מישהו יקר שמת ממש ככה, לזרוק אוי אוי, לזרוק עפר על הראש שלך, לקרוע את הבגדים, לבכות, כל הדברים האלה, על דבר שהוא לא רק אה, אה, דבר שהוא הלך לאיבוד ערך, ערך אה, כספי, אלא רגשי, ממש, ערך רגשי מאוד מאוד גדול, למה? כי זה כל החיים שלהם, כל החיים שלהם. בבל הפכה להיות בעצם הדבר היקר ביותר שיש בחיים שלהם. במקום שאלוהים יהיה הדבר היקר ביותר. מה יש לבבל להציע מצד אחד, מה יש לאלוהים להציע מצד שני? אני חייב להגיד לכם, לא עוברת לי הראש התמונה הזאת, אני חייב לספר לכם. אני ר... ראיתי סרט, כתבה קצרה מאוד על חיים לא של מיליונרים, חיים של מיליארדרים, אוקיי? עכשיו, מיליארדר... פעם מיליונרים היו הטוב, לא היה מיליארדרים. היום מיליונרים זה הפושטים של העשירים, היום המיליארדרים הם אלה שהם באמת עשירים. אז ההבדל הוא מאוד גדול. יש שני סטטוסים מאוד שונים, המיליונרים, שיש להם מיליוני דולרים, אוקיי? אז הם מיליונרים, אבל רחוק רחוק מעליהם יש את המיליארדרים, שהם בעצם חיים חיים אחרים לגמרי. כל הסגנון חיים שלהם שונה משל המיליונרים. זה מיליונרים מסוג אחר, אז ראיתי כתבל מיליארדר, <laughs> בן 84 או משהו כזה, הוא יושב ככה עם החליפה הכי יפה בעולם, עם טבעת כזאת גדולה, עם יהלום ענקי על הזה, <מח> <מח> ואני הסתכלתי עליו, אתם יודעים מה? אני חייב להגיד לכם שאני מה זה ריחמתי עליו? הוא נראה כאילו לא מתאים לחליפה, שהוא, הוא, לא, הוא לא נמצא בסיטואציה, הוא נראה כמו איזה בן אדם זקן שמתחפש לבן אדם, לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא נראה לא במקום. אה, הוא מקומט לחלוטין, אבל הוא מדבר כאילו הוא מלך העולם, וזה היה כל כך טרגדי בשבילי לראות את זה, למה? כי הוא יושב במטוס הסילון שלו, אין לו סתם, איזה, יש לו מטוס סילון, מה הוא לא תס, אה, דרך אגב, כשהוא עובר לארץ אחרת... ולוקחים אותו עם המסוק ליד המטוס שלו, יש מסוק שבא לקחת אותו והמסוק הזה נוחת בבית דירות שלו, הוא לא בבית מלון זה, זה בית שלו, הוא נוחת בבית שלו ובא מישהו ממשרד הפנים אליו הביתה כדי לחתום בדרכון שלו <אח> כן, כן, זה עובד ככה מישהו ממשרד ההגירה מגיע לבן אדם הזה ומכתים את דרכונו אצלו בבית למה? כי ככה הוא עובר, הוא משלם לזה. הוא בטח, הכל, אבל השאלה היא, הוא מספר? לא, מספרים עליו, גם מראים אותו, מראים איך הוא נוחת עם המסוק על הזה, בקיצור, יש לו מעלית שמביאה אותו עד החדר שינה, הכל, כאילו מה שאתם רוצים. אבל בואו נשאל אתכם, מאיזה כיוון הוא הולך? מי כן? מה חייבו... אתם מבינים מה אני רוצה להגיד? אז זה בבל, מה בבל מציע? בבל מציעה שאול ומוות, ואוי וכאב וכלום, איזה תקווה יש לו בן אדם הזה, איזה תקווה? הוא, הוא בעצם שבוי בבבל, אם נניח שבלילה אחד ייפול כל העושר שלו, על מה הוא יבכה? הוא יבכה בדיוק על זה, אוי אוי בבל הגדולה, איפה המסוק, איפה המטוס סילון איפה בית דירות הענקי, איפה, איפה, ומה אלוהים אומר לו, מה זה שווה? הרווחת את כל העולם ואיבדת את נפשך, נכון או לא? בעצם, זה מה שהשטן רצה להציע לישוע, נכון? מה הוא אמר לו, אם תשתחווה לי? אני אגיד לך הכל. הכל! אתה תהיה מיליארדר, כולם ישתחוו לך ואתה תהיה, רק אם אתה תשתחווה לי. בעצם ישוע יודע בדיוק על מה הוא מדבר, זאת בבל. זה מה שיש לך להציע לי? לא רוצה, תודה רבה, תשאיר את זה אצלך. אני יודע איזה עתיד מחכה לך. אני לא רוצה להיות חלק מהעתיד הזה. זה מה שאלוהים אומר. צאו, צאו מבבל. מה אתם מחכים? על מה אתם שמים ה... איפה הלב שלכם? גילו עלי השמיים, גם קדושים ושליחים ונביאים. זה הקטע האחרון שאנחנו קוראים בפרק 18. כי שפט אלוהים את משפטכם ממנה ומלאך אחד הרים אבן כאבן ריחיים גדולה והשליך אותה לים באומרו ככה תושלח סליחה, בשצף בבל העיר הגדולה ולא תימצא עוד צלילי פורטי נבל, צלילי נוגנים ומחללים בחלילים וצלילי תוקעים בחצוצרות לא יישמעו בך עוד וכל אומן מכל אומנות לא יימצא בך עוד ולא יישמע עוד בקרבך כל ריחיים מה זה קול רחיים? רחיים. למה שומעים בקרבה קול רחיים? יש חיים, יש אוכל, יש, יש לחיות, אוקיי? אור מנורה לא יאיר בך עוד, וכל חתן וכלה לא יישמע בך עוד. כי סוחריך היו נכבדי הארץ, ובכישופיך הוטעו כל הגויים. בה נמצא דם נביאים וקדושים, ודם כל אשר נטבחו עלי ארץ. אז על זה המשפט, אנחנו רואים את זה. המילים שאלוהים אומר, שאנחנו התחלנו בפרק 21, בישעיהו, על בבל, על מה שצפוי לבבל, אי אפשר להגיד שאלוהים לא עומד עם רמקול גדול מאוד מאוד וצועק לנו. אתם נמצאים היום בצומת דרכים בחיים שלכם, אתם צריכים להחליט או בבל או אני. אי אפשר גם וגם. זה או, זה או זה ומה ההמלצה של אלוהים? <coughs> צאו מבבל, תצאו משם. ואתם עומדים ואומרים, טוב אוקיי, אני לא רוצה להיות בבבל, באמת שאני לא רוצה. <laughs> אחרי כל מה ששמעתי, אני לא חושב שגם הבבלים רוצים להיות בבבל. אבל מה עושים? איך אנחנו לא, איך אנחנו לא נשאר בבבל? מה בעצם יראה לנו בחיים שלנו, אם אנחנו בבבל או לא בבבל? איך אלוהים אמר? איפה שהלב שלך נמצא? אתם מסכימים? אנחנו יכולים לדעת איפה הלב שלנו נמצא? איפה האוצר שלנו? איפה האוצר שלנו? <laughs> אני חייב להגיד לכם, זה פשוט כל כך ברור. יש כל כך הרבה סבל בעולם. אני באמת רואה את זה כל כך הרבה מסביב. הייתה לי פגישה אתמול אה, עם אה, אדם, לא משנה אישה או גבר, אה, שהחיים... שלה או שלא, אי אפשר לתאר אותם יותר מגיהנום, ממש ככה, מכל הסיבות, <אח> פיזי, נפשי, רגשי. אין יום שלא נוחת עליה איזושהי מכה אחרת, ובן אדם מאמין, והיא כבר עכשיו בצומת פרשת דרכים, שהבן אדם הזה אומר לי, אני כבר לא רואה בכלל שאלוהים אוהב אותי. מכות שנוחתות אחת אחרי השנייה, ומה שנותר לנו לעשות, להתפלל, אבל מה אני אגיד לכם, למצוא מילות נחמה חוץ מדבר אלוהים, אני לא ידעתי מה להגיד לה, באמת, כי באמת אומרים דברים מאוד נכונים, דברים נכונים, שאין מה להגיד חוץ מאשר לכאוב. אתם זוכרים את איוב שהוא בכה, בכה, וחברים שלו אומרים, זה בגללך, זה בגללך, אתה לא בסדר, זה... <אז אז> כל מה שהוא רוצה שזה יגיד, כואב לי, אני ממש סובל, אני צריך נחמה. והיא לא שמה לב בעצם שהיא בבבל, ואלוהים מנסה להסב את תשומת ליבה. באמת ככה, וזה משהו שאני הבנתי ממנו. המכות האלה, אמרתי לה, זה לא מכות, זה ליטופים. ליטופים, שאלוהים אומר לך, בואי. צאי משם, צאי משם, מה עוד את רוצה שאני אעשה כדי שאת תצאי משם? ואני אומר לה, תבחרי, תעשי את זה, תעשי את מה שאני אומר לך. אלוהים רוצה שיהיה שינוי בחיים שלך, צאי מבבל, תצאי. אבל אני אוהב את זה, זה משעמם לי וזה וזה. קיצור, זה לא קל. לצאת מבבל, אתם חושבים שזה קל? אבל מה שמנחם אותי, באמת באמת, זה שישוע בעצמו אומר שיש לו מפתח. אוקיי? מפתח שפותח דלת שאי אפשר לסגור אותה, ויש לו את המפתח הזה, שדלת שהוא פותח אי אפשר לסגור, ודלת שהוא סוגר אי אפשר לפתוח. ולכן אני אומר, זו התקווה היחידה, על מה אנחנו סומכים? בואו נקדיש את החיים שלנו רק לאלוהים, ונראה מה יהיה, ונראה מה יהיה. כסף, כל הדברים של בבל, כל הדברים האלה, יכולים לקבל אותם או לא לקבל אותם בשפע, אבל מה שיש לאלוהים לתת, הוא היחיד, כתוב בהתגלות, פרק א', נראה לי פסוק שמונה עשרה, שהוא אומר, יש לו מפתח לשאול ומוות. זה מה שכתוב שם. מפתח לשאול ומוות. אין עוד מפתח כזה, למי יש עוד מפתח של שאול ומוות? אין! רק לאלוהים יש את המפתח הזה. ולכן, התקווה היחידה ממה שאני אמרתי, אמרתי לה, את חייבת להכניע את המחשבות שלך, לא רק לפי מה שאת מרגישה, אלא לפי מה שאת יודעת שזה טוב, לפי מה שאומרים. ואיך אני יודעת שאלוהים מדבר אליי? זה לא פשוט, אבל אלוהים יכול לדבר אלייך בכל מיני צורות, ואחת הצורות הוא דרכי. לפעמים אני חושבת שאנחנו מדברים את המטוס מכיוון שלא חצוי לשמוע. בדיוק, נכון. נכון, והמכות האלה, כמו שאני אמרתי, יכול להיות שזה כמו אזעקה, אה, אור אדום, אור אדום ועוד אור אדום, כמו הגוף שלנו שכואב לנו במקום מסוים, נותן לנו אזעקה, יש פה משהו לא בסדר. אה, אז תודה לאלוהים על דברו, הפרק הזה שלמדנו היום, אה, לא עברנו על כל הפרק, אבל הפרק הזה מדבר על כמובן כיבוש בבל ועל אה, כך שאנחנו צריכים כן, על בבל שתיפול בסופו של דבר, הבבל של העולם, שלא אם יברך אותנו, בוא נתפלל. חבינו שבשמיים כזה שמך אדוני. זה לא חוסך במילים אבא כדי להתריע, כדי שנוכל לא רק לדעת, אלא גם להתריע בעצמנו לצאת מבבל. בעולם הזה שאין לו מה להציע לנו, גם לאנשים העשירים ביותר בעולם. אין להם שום תקווה בלעדיך, כי אין להם את המפתח שלך. ואנחנו מבקשים ממך, אבא, שתעזור לנו להיות אור בעולם הזה, להאיר את הארץ בכבוד שלך, כדי שכמה שיותר אנשים, אבא, יהיו במלכותך. ותודה שנתת לנו את הזכות הזאת לקחת חלק בעבודה שלך פה בישראל, שאנחנו יכולים להביא את האמת שלך לכל אדם, שלא ישים את מבטחו בבבל, אלא רק בך ובמשיח ישוע. אנחנו מודים לך מראש, כי אנחנו יודעים שהתוכנית שלך תתקיים בכל מקרה. ואנחנו מבקשים שתעזור לנו להיות חלק מהתוכנית הזאת. תברך אבא אותנו, שתשמור אותנו מנהרה, כדי שאנחנו נוכל לתת כבוד לשמך. השתמש בנו אבא לצרכים של התוכנית שלך, ואנחנו מבקשים שהלב שלנו יהיה תמיד פתוח לאמת שלך. תעזור לנו לעשות את זה בשם של ישוע המשיח, אמון. Thank you.